Це також належить печалі. 1 грудня. Цікаво, на старості людина печально немитушлива. Лише від досвіду і знань, чи печаль старіє разом зі своїм носієм-господарем і робить людину мудрішою. Може, навпаки, мудрість – Робить людину печальнішою А чи є поняття Більшої чи меншої печалі Вона ж як Бог Ота невидима, але повсюдна Не обмежена ні простором, ні часом Не облікована найточнішим приладом Мало коли узгоджена із розумом але завжди скоординована із серцем. Її величність, її примхлива примадонність, печаль. Розкішніша розкішниця, аніж найдорожчі коштовності султанського гарему, і завжди тільки з великої літери. Вона також, як вєтовь, полне цвітов і лістьів. А сьогодні з Анни Кареніної випав лист. «Господи, чий, якщо і нікому, десятиліттями не писали, і ніхто десятками років не визивався до мене? Мені зробилося так соромно, ніби мене спіймали на крадіжці». Це був навіть не лист, а давня різдвяна листівка-молитва, дрібно, але розбірливо переписана від руки моєю випадковою знайомою. Вже не пригадую її обличчя, але я досі пам'ятаю його вираз. Такими малюють образи святих. Ми познайомилися вимушено – в останній день її і перший день мого перебування в гінекології Вона виношувала Я повинна була абортувати Вона про це не здогадалася Але за неписаним законом усіх майбутніх породіль записала мою адресу Дивно та я тоді назвала адресу правдиву. І ось за кілька місяців, саме напередодні Різдва, до мене випорожненої, як сміття провід, до всього байдужої і глухої прийшла листівка. Читала її, і суперечливі відчуття шматували мене на двоє. Перший порив викинути. Другий – повернути назад із образливою якоюсь припискою, а третій – просто розсміятися. Була людиною глухої довіри і всяких забобонів. А потім я сіла просто на підлогу, і сльози мені не спинялися. Молитовне зітхання жінки-християнки – коли вона сподівається дитини. О, мати Божа, змилуйся наді мною бідною рабою Твоєю і прийди мені на допомогу в час моїх недух і небезпек, з якими народжують дітей всі бідні євені дочки. Згадай, «О, благословенна в жонах, з якою радістю і любов'ю ти поспішала в нагірну сторону відвідати родичку твою Єлизавету, коли вона сподівалася дитини, і як чудесно позначилося благодатне відвідання твоє на матері і дитині». З невимовного благосердя Твого. Дай і мені, негідній служниці Твоїй, щасливо дочекатися дитини. Даруй мені цю ласку, щоб дитина, яка зараз перебуває під моїм серцем, прийшовши до пам'яті з радістю, подібно до святого немовляти Іоанна, поклонялася божественному Господові Спасителю, що з любові до нас грішних смирився і сам був дитиною.